Коли людина звикала до цієї растинної люмінесценції, вона м'якшала, і її обступали похмурі думки некрофільського характеру. Ті думки були тінями, які кидали на свідомість постаті демонів. Колись їх звали ямадутами, і вони були слугами Бога смерті ями. Тепер Наче самураї без господаря, вони згубили шлях, забули Дгарму і так, насолоджуючись тим, як гріховодять інші, перетворилися на демонів. Тут, на землях царя Рами, вони знайшли покровительство великих темних отців, оспіване в рагах пророків Нью-Ейджу, і займалися тим, що підтримували морок на вулицях, у кав'ярнях, у газетах і телевізорі. Кажуть в ваїді душі блукають. Як і розумів, чому так відбувалось Простір там розсипався на скалки ілюзій раніше, ніж котрась із душ досягала цілі. Так у погоні за міражами. Душі петляють нескінченно довго. У клін ямі, у клін шиві, У клин вішну, Ом шанті шанті.